Sneul de hârtie Înălțat până într-un nor și crezându-se cocor, sneul mândru, stras de sfoară, își închipuie că zboară. Drând dintre flori, un fluture, începând să-și scuture aripile dezmorțite și, plutind pe dibuite, îl aude în câmp de sus. Vezi până unde m-am dus? Tu de te mai zărești!" De mărunt și jos ce ești, De prin volbură și ismă Ai de ce să-ți fie pismă. Eu mă leg în întării Și tu noți prin bălării. Ești fudul, Dar ai uitat că te înalți, Nu mai legat. Eu zbor jos, Mai zbor, mai stau dar mă duc oriunde vreau și n-am nici băzitoare de foite de țigare ca să dea bârne deasură când își paște iarba ciurda.